Jadi makna tengok di sini kita maklum Tumma ni atas litartik Menunjuk di atas kata belatu Belatu kan Mula-mula sekali kena fikir tilik kepada dirinya Kemudian selepas pada tu seolah kata nombor dua Pindah tilik kepada alam yang basah sebelah atas Langit ke atas no Kemudian nombor tiga maknanya Tilik kepada alam yang basah sebelah bawah Bomi Haa Kalau begitu nampaknya di sini cara-cara fikir tu kena tertik begitulah Haa Pahalnya Mahpohong daripada tu tak bolehlah kita fikirlah kau tertik Haa Segera pahal tu begitu Lalu itulah syarah kita kata tidak wala tatawaqqafu sihhatun nadhari dan tidaklah terhenti oleh sah fiketil itu tidak terhenti oleh sah tu terhenti di atas ini tertib mana tafsir satunya tilik pada diri kemudian tilik pada alam ulwi kemudian pada tu tilik pada alam sufli ha tu supaya kita wak misal kata wudhuah Ha, pertama kali bahasa muka Yang kedua bahasa tangan Kena tertik bukan Kalau kita bahasa tangan dulu Kemudian muka Lakau tertik tidak sahlah. lah Wuduk kita tu demikian juga fikir Napaknya Kena fikir tentang diri sendiri dulu Kemudian fikir pada alam sebelah atas Kemudian fikir alam sebelah bawah Mana kata kalau lakau tertik tak jadilah Tak bukan begitu Ah, itulah makna kata walad atau wakfu sihat dan tidaklah terhenti oleh sah pikir itu terhenti oleh haza tertib terhenti adalah ini nazar ah, ini tertib ah, tidak bal Bahkan ya sih sah ia Bahkan kasah oleh fa'il bal yasihu ayyan zura ila nafsi bukan sah oleh bahawa fikir ia kepilit kepada diri sendiri thumma ila alalam sufli kemudian lepas pada tilik ke diri sendiri tengok kepada alam sebelah bawah tengok pada bumi tak ada apa Tummal ulwi'i. Kemudian. Baulah ilal alamil ulwi'i. Tak ada apa. -apa. Lakah tartik pun. Ataupun. Yan zura. Atau pada yan zura nasak-nasak. Bal yasihu ay yan zura. Ataupun. Ataupun bahwa til ila alalamil ulwi mula-mula fikir tengok ke langit selalu lengok ke langit tengok ke bintang tengok ke matahari fikir summa ila kemudian fikir pula tilik kepada alam serba tengok ke bumi mula lengok ke langit lepas tu tengok ke bumi kemudian summa ila nafsi kemudian barulah tilik kepada diri sendiri tak ada apa nah, Soh Ila ghairi zalika Begitulah hingga seterusnya Kepada yang lain Daripada zalikal mazgur Tak ada apa lah Nak pusing Mana dulu Tak ada apa hmm, Atau nak tengok Pada alam supli dulu Lepas tu Bawa alam ulwi Lepas tu Kepada diri Tak ada apa juga Ila ghairi zalika Hingga kepada yang lain Daripada zalikal mazgur tani. Gapo ghairi Bayan pada ghairi Minasuaril Mungkinati daripada Rupa masalah, rupa yang mungkin Mana boleh saja Mana-mana dulu, pentingnya fikir Tak kira nak fikir Tilik kepada apa saja nah Nak tengok ke mana saja Tak kira lah pentingnya Fikir, untuk sampai Kepada kenal kita ni, ada Allah Ada Tuhan Ada Tuhan yang menjadinya Namanya Allah Habis Wa nazaru Muqtada Nazar, nazar ni apa ya nazar Ah, kalimah nazar bahasa kita Gapak Iyalah lughatan Yaitu wa ma'nan nazari Muqtada Kedemudah Wa nazaru Yaitu wa ma'nan nazari Lughatan dan bermula makna Nazar pada loghat di segi bahasa tu Nazar ialah maknanya al-ibsaru masdah molek kita berupa hamzah di bawah lam alif tu al-ibsaru takut baca absar tu makna kelima jamak pula ha, makna nazab makna nazar pada loghat pada bahasa ialah ibsar ibsar ni asal maknanya lihatlah lihatlah ibsar asal kita lihat Ah ha, sabiq tu dalam Al-Quran ila rabbihana nazir. An ha, naziran isfa'in daripada nazaralah. Nazara yanzuru nazaran masdar. Sifa'in dia nazirun. Dan dalam Al-Quran kata ila rabbihana nazira. Ah ha, kepada Tuhannya melihat ia Muka ahli syurga berseri bersinar cerah cuaca di akhirat esok. Ah kepada Tuhannya naziratun ay mabtiratun makna ia melihat Itulah dalil kata kita orang mukmin di akhirat esok boleh lihat Tuhan ah tu makna nazara dengan mana ibsar tulah orang ah bab terabuh makna melihat melihat dengan mata kepala nah ha, tu asal makna logat sebab dia tafsir apa ibsar ai idrakus tu tafsir tafsir apa? tafsir makna ibsar pula nazar dengan makna ibsar apa ibsar? mendapat akhir suatu dengan pacaan rapelihak ha, tu kata melihat ibsar tu makna melihat hmm, melihat ha, lepas tu daripada tu lah adara ad dia buah tu tinggal lihat lihat ha, mu tak lihat ke? Ha, tak ada ada tengah kapung kecek lihat maknanya dia buat ha tu baik asal lihat ha huruf asalnya lihat liha liha nah patu buat ha jadi liat, lah. liat ha maka liat kapung liat lihat tulah ha, nah patu hak kecek selagi hak kecek selagi bubuh kah hmm, buat ya di belakang kelih kelihatan kelihatan tu ha. kelihatan bila kita buat tonung tubik belakang jadi kelih kelih tak kelih je eh? ha ya juga ha ni bahasa kita ni napa lah Rekapun tu kacak kelih kadang-kadang tu kacak lihat kadang-kadang tu kacak lihat hmm ha tu bahasa sebab itulah kita kena lebih baik kita dengar bahasa bercakap baik kita wak kaji ya tengok cerita oh mari daripada sini asal begini cakap jadi begini ni dak nanti nak terajuk mungkapo liak liak liak hmm. lagu tu tak reti panggil lagu tu kalau lagu tu panggil dia hajar mari sombong hajar perasai pula dah nanti nak terajuk ore okay. hak ore tak ada kena hak kita aja kena ha tak leh je lagu tu Ha jangan buat nak suka gak sekali lagu tu darat hulu hilir ya lah tapi berjadi ilmu lah. kita hidup jadi labo panggil jangan hidup dalam rugi Allah Tuhan kata innal insan lafi khusr kada mai lagu tu lagu rugi dengar ayat kejak belak suka terajau ha gitu je ya. rugi lagu tu ya kena jadi ilmu eh mong kata gapo ni lia lia gapo lia lihat eh Oh, kelih, kelih, kelihatan ha, Jadi bila kita masuk dengan bahasa surat Itu dia Jadi ala kuliah cakapan kita hari-hari adalah terbina di atas tu lah ha, Tapi dia paham lurah amat Sebab dia sedap dengan lurah pusha Lurah pusha dia bercakap dengan huru surat Itu lurah pusha Supalah lurah Sia, lurah Arab mana-apa Dia bercakap atas lurah ra'el, itu lurah ha, Nah, Dia paham lurah pusha Ha, lorah tengah Waktu ha, sedak dengar Kita dengar Dia bercakap sedak dengar Sebab dia guna ha, Lorah dia di atas ha, persuratan Tulis lagu tu Dia cakap lagu tu Lagu tulisan Ada peluru amah ni Dia tukar Dia pindah Dia buai banyak Nah Kita dengar Lihat tani. Daripada lihat ha. Baik ille botte ha ile botte ha lihatkan perbuatan Ini kata botte Ayat botte Apa po botte buatan ha bagi di pada situ nah baik kalau gitu masalah nazar lughah arab nazar tafsir dengan makna ibsah patu ibsah tu hurai makna sekali lagi apa ibsah ai idraku syai'i bi basari Nah ha, terjemah kata mendapat akan suatu dengan pancaan rapliha. Apa apa maksud? Iyani melihat. Nah, ha, liha dengan mata. Lihat dengan mata. Ha, baik wal fikru, sahni makna nazaq. Makna fikir apa pula fikir? Kita tak terfikir-fikir. Ha, nah kita guna kelimah Arab mai fikir-fikir. Fikir tu gabu fikir. Ai harakatun nafsi Jatuh titik 4 tu Harakatun nafsi fil ma'kulati Fikir Ini oh, payah sikit kita Kita dah sedap kita dah Fikir-fikir tak apa ha, Iaitu menggerak hati Bergerak hati Pada benar yang, di, ha, yang didapatkan dengan akal Yang paling benar Nah, ha, Menggerak ha, Bergerak-gerak hati Pada perkara ma'kul kalau makhluk lawa dia mahsus, mahsus hak kita dapat dengan baca endro. Dipanggil mahsus. Hak tak dapat dengan baca endro dia panggil makhluk. Ha. Nah, ha. hak dapat dengan mahsus tu lagi kerata. Dagi lagi. Wa amma fil mahsusati. Jadi wa ammal wa amma harakatun nafsi fil mahsusah. Adapun bergerak hati pada benda yang didapat pada pancandra, hak tu dia tak panggil fikih, dia panggil takhayyul. Takhayyul. Takhayu ni, apa kita dah panggil kata apa? khayal. Khayal. Nah, khayal. Nah, maka daripada khayal Kelima arak tu kita jadikan Melayu kata khayal. Khayal. Ha tapi kalau orang dok guna logat kita sebut kaya-kaya ni, orang sini bila sebut kata dia tu kaya, kaya ni makna mabuk. Di sini bukan murak begitu. Ha nak ayat kata istiqmal orang Melayu bila kata dia tu kaya. Ha zaid tu kaya dalah. Kaya kita pakai makna mabuk. Di sini bukan murak. Kaya ni mari betul-betul pada logah kita maknanya bayangan atau telitah dalam otak dia. Tu Kaya tengok kadang-kadang kita duduk pagi eh nak makan apa cuba bayangkan pagi ni apa yang kita mau makan cuba bayangkan haa dia pakai khayal khayal ah masa makan nasi kabu khayal ah nak makan pulut haa tu maka nasi pulut dan sebagainya dia pakai sebagai, bukan makbul benda dapat dengan Pakcik Andro sebab tu pergi selalu haa ah, nak makan nasi saya nasi kabu pergi nasi kabu dah lagi tak ada dah habis dah ha, maka kita dah bayangkan nak makan nasi kabu tu panggil takhayul ada pun makna-makna itu -makna, ha, benda makul, benda tak dapat dengan Pak Cik Andro kecik lagu ni erti lagu mana ha, kecek lagu tu erti lagu mana ha, pasal nak dapat pengertian kita waktu tu panggil makul. lafa lagu ni makna dia gafa waktu kita nak dapat waktu tu dia panggil makbul waktu ha, tu panggil fikir untuk kita nak nakerti benar hak bahasa KIAK, ia panggil fikir. Ada pula untuk kita nak dapatkan benar hak bahasa dapat dengan percayaan roh, ia panggil takhayul. Ah, tu dia. Adapun nazar, nazar ni tengok dengan mata palo. Ah, tu lagak. Dia ni perlu ingatlah ni. Dia ha, panggil satu Dia payah ni Dia panggil lurah Lurah ni satu benda payah Kerana bila kita sesak Dari lurah Sesak masalah ha, Bila sesak lorak Sesak bahasa Sesak masalah nah, orang kita dah hukum Kadang-kadang jadi berselerak Ni tak payah di sini Ni makna ha, apa Tak ada lagi kepada makna uruf lagi Kadang-kadang ha, kita pandai sebut Satu kelima Tapi kita tak tahu makna Kadang-kadang kita tahu makna Makna beberapa makna Kita tahu satu makna Terkadang kita tahu beberapa makna Tapi makna murah dalam kecepat ni Kok mana ha, Tuh-tuh payah ni lah Dia jadi berkelahi Dia jadi berselisih Bergadah ni ha, Nah Kita tengok ha, Nazar ha, Kita ambil logaknya Nazar arti tengok dengan mata pala tu asal logak Ah manakala kata fikir, apa fikir kita renung untuk nak reti sesuatu pengertian tu fikir. Ah khayalan iaitu kita mendapatkan bergerak hati kita, kita bayangkan Sesuatu yang didapat dengan pacandra. Masa itulah bayar nak makan apa, anak bahasa nak makan buah kayu eh. Ais lapar pun ni. Ah ha, dapat buah rambutan teh kita bayangkan buah rambutan. Ah dia yang tu panggil, panggil takhayul khayalan khayalan ha, ah sabik ada daging randuk peneng ah apa tu khayal, ha, khayal, <laughs> khayal. ah ha, ya khayal, khayal, nah, khayal. lah khayalan kelik ni main khayalan apa ummu ni apa ummu atau khayal atau khayal ni panggil khayal bukan fikirlah tu fikir pak nah ha, waktu nak kelik fikirlah kita tak ada fikir panggil khayal nah ha, kelik makan dia ah yeah. ha, dia ada luruh dah tu ha tu panggil khayalan ha, <laughs> tidak Ah tu dia. Nama ngaya Amaidah memang beta telefon hari kata dia ada masalah logo dah. Ah rasa nak kelihatkan dia dia. Khayal buke fikih. Ah tu dia. Ah tu kita reti beza antara perkataan nazar, fikir, khayal. Selepas pada itu wa ulima min zalika aidzalika taqriril mazkur dan diketahui daripada huraian tersebut tadi dapat kita tahu daripada at mazkur daripada huraian tersebut sat kita dapat tahu kata annan nazara bahawa perkataan nazar itu musytarikun ia panggil yang berskutu ia bainal ibsar wal fikri oh, jadi nak ayat kata nazar tu pakai dua makna han dia panggil apa? mustarak ha dia panggil apa? mustarak ha, mana nazar dipakai makna melihat dengan mata kepala nazar juga dipakai pada apa apa pada makna fikir ha kita boleh terjemah di dalam al fal yangzuril insanu mimma khuliq ah ha, yangzur nak bermakna apa ha maka naklah lihat manusia kepada apakah ha, dari manakah dijadikan ha situ lihat dengan mata hati dia panggil fikir. ha situ tafsir fal yangzur dengan makna fikih fal yatafakkar tafsir manalah tu afal yangzuruna ilal ibli ha situ boleh terbah maknanya dua lalu dah Ha, afala boleh sapsir dengan afala boleh tengok dengan mata kepala sebab utah tengok maka tidak kau melihat mereka itu kepada unta ha, tengok dengan mata kepala karena sah makna nazara yang zuru dengan mana nasah juga pakai makna telit dengan mata hati mana fikir jadi boleh boleh sah dua situ Afala yanzuruna ila al-ibli <Susuri> boleh tafsirannya <dengan>, afala <Susuri> yubsiru maka tidakkah mereka tengok pada mata tengok dengan mata ya jawabnya dia boleh tengok dengan mata hati afala yanzuruna ayatafakkaru tidakkah mereka fikir ha, sah sah keruhul ha, ni kata nazar tu musytarikum bainal ibsar wal fikri ha, boleh pakai tengok dengan mana tengok mata kepala boleh pakai tengok tengok dengan mata hati tak fikir ha tu ingat nah hadayah ni wa ulima min zalika anna an-nazara yani bahasa laha nazar itu Mustarikum bainal ibsar antara makna ibsar makna melihat dengan mata kepala wal fikri lihat dengan mata hati ha lihat dengan mata kepala lihat dengan mata hati ha lihat mata hati depanggil fikir Ah tapi lihaq hati kepada mahsus itu pecah pula satu dubik panggil apa dia? orang panggil kata qayy. Kemudian wal muradu minhu huna dan yang dikehendaki daripadanya daripada nazar huna di sini ai fi kalamil musannih mutanaka tafanzur ila. Nah jadi sungguh lafaz fanzur tu nazar makna dua makna ibkor makna fikir kalau gitu yang dikehendaki daripadanya daripada nazar huna ai fi kalamil mutannih muraknya ialah asani apa yang kedua apa yang kedua wa asani kena ke al fikru ha, kalau gitu nazar pakai makna fikir jadi fa annal al mutanniba bukan fa kana ada Kena tamah Hamzah di atas alif ha, Kerana rupa tu nak tawahun dengan kana ha, Ni dak ni ka anna. Jadi fa'ka'annal musannifah Maka se'alah Allah musannif kita ni Qala berkata ia ya, Aifin nazmi ha, Ataupun fi nazmihi dalam nazam syi'i mata jahrah ni Se'alah Allah musannif kata Fatafakkar Haa Adik Musanad kata Fanzur ila nafsika thumma antaqili seolah-olah lah. musana kata, "Fatafakkar." Nah, bagaimana fa'absidda? Meh makna dia kedua. Ha, dia panggil lafaz mustara. Tu pula lafaz zikir tu lah zikir, pakai makna zikir lidah kita panggil sebut. Zikir makna zikir hati, dengan makna ingat. Kalau telah ayat rata, ayat Quran kata Fakal qurullah <shrum> zikron katsira. Maka ingat oleh kamu boleh buat begitu. Dia boleh sebut oleh kamu hati Allah. Ha, dia panggil la fa mustara. Nah ha, ni nak qra' qra' qra' buat mengaji banyak karalah. Dia ada buat pokian-pokian, jidingan-jajaran sekali anak qra' qra'. Mudah. Ah ha, mula nak bribe pada dia mengaji. Kita orang mendengar ya? Tak ada mengaji Tapi cakap Kenapa nak tinggi lebih Pada orang yang mengaji Orang yang mengaji boleh Tak dia yeah, ya? Pasal ah, kita ni Buku-buku besar Pasal ah, berdengar Sekali juga, oh, Allahnya berketak kok iya yeah, Nak telah dah Nampak ah, itulah Kita orang mengaji ni Satu kita Baiki hati kita Dan kita repah Sungguh-sungguh ah, Itu dia Itulah Kita dapat Kerti katanya Kelimah nazara Ha, banyak sekali dalam quran sebut nazara. Nah. Jadi perkataan nazar boleh diartikan lihat dengan mata kepala, dia panggil ibsar lihat dengan mata hati dia panggil fikir. Maka musanna kata fa'zal, Mata tilik olehmu, tengok olehmu, lihat olehmu. Terjemah itu tak ada apa. Maka lihat olehmu. Nah, lihat dengan apa di sini? Boleh jadi lihat dengan mata kepala boleh juga lihat dengan mata hati tetapi muraknya lihat mata hati ha, Itulah Syarah kita kata wal muradu minhu hunatsani yang dikehendaki daripada nazah huna di kalam sunnah kita ni, ialah yang apa yang kedua iaitu fikir ha, nazah yang mana fikir jadi musannaf kata fanzu seolah Allah musannaf kata fatafak ah tu makna kata keadaan al musannifa maka seolah Allah musannaf tu Allah berkata ya Aynazmihi. Di dalam azam dia tadi, Allah kata fatafakar ilah nafsika ilakhirhi. Abi, itu makna pada kan? Wa amma urfan hani mukabi bagi kata lugatan. Jadi yani, salah tanya. Wa amman nazar urfan. At ha, kedai lagi. Wa amma urfan. Jadi yani, wa amna nazar urfan. Dan ada pun nazar pada unruh Fahuwa Maka ia itulah nazar Kita dah panggil fikir Pada unruh istilah ulamanya Nazar ialah tartibu amrainima'lumaini Li yutawassala bitartibihima Ila ilmi majhulin Baca dengan itu apa? Jangan sipah Ila ilmi majhulin ha, Kalau ila ilmi majhul Dia baca sifat atau? Ila ilmi majhulin Dia panggil idlapa masdah Kepada maf'ul ha, Tengok arti Nazar pada uruh ialah Aturkan dua perkara Dua jumlah Perkataan Tartibu amrain Mulakan dengan amrain di sini disini Dua mukaddimatain Ha, ataupun dengan kata Nahu Dua jumlah Dua per, per, perkataan Tartibu amrai ni maklumai Aturkan Susunkan dua perkara yang maklum ha, Tujuan susun dan atur itu Ialah liyuta wassalah Supaya dibuat sampai Bitar tibihak ha, Supaya Ah sampai ke dengan tertib kedua amrai itu buat sampai ke mana? Buat sampai ila ilmi majhulin kepada tahu akab perkara yang majhul. Untuk kita nak tahu perkara hak jahil, perkara hak kita aa, dalam kejahilan, untuk kita nak tahu hak tu main kita susun dua perkara hak maklum dia baik bek natijah boleh tahulah. Ah tu dia. Misalnya begini Haa tertanya-tanya dia misal Katarti bis surah bil muqaddimatis surah Seperti susunkan suatu perkataan yang kecil Dalam istilah mantik ni Panggil surah Ma'al kubrah Tartik serta muqaddimah yang kubrah Hak besar Kita lihat kecil dulu Lepas tu kita susunnya dengan hak besar Itu baik nanti Di mana tu tartib fi qaulina. Salah pada tertib Katartibu sura tartib fi qaulina. Seperti kita aturkan muqaddimah suhrah sura serta muqaddimah kubra di dalam kata kita al-'alamun <tik> mutaghayyirun. <tik> ha, itu satu muqaddimah. Ha. kalau nahwu panggil satu jumlah. Moga al-'alamun muktada, kejia nahung dulu. Mutaghayyirun panggil khobah Ha, kalau kita susun tu juga panggil mantik ha, Al-alamun dia panggil maubak Mutaghairun dia panggil mahmun ha, Istilah dia panggil berlaku ha, Susun dua tu ha, apa nama kita campur dua tu dia panggil satu muqaddimuh Yang surah yang kecil ha, Kenapa nak panggil kecil? Kerana kita hukum di atas Alam tu yang baru ha, Alam itu yang berubah Ha, alam tu Ia berubah. Jadi lapar tu lapa yang mokra bukan. Alam ialah yang berubah. Ha begitu ke tak? Ah ha, ya, alam berubah. Tengok daripada kecil kepada besar. Ah ha, daripada tak ada kepada ada. Ha, ah dan juga warna pula pun berubah. Tengok sesuatu benda terkadang mula lahir warnanya putih ataupun warnanya hijau akeh jadi kuning jadi merah ah ha, tengah berubah begitu paling hebat sekali Allah lepas sama sekali daripada gerak kepada diam atau sebalik daripada diam kepada gerak tak sunyi pada tu tu kata berubah ha, tu kata buku kata itu yang berubah tak apa alam tu alam yang berubah sabik itulah ha, kita pernah munik ha, ah berabu sifat berubah-ubah ni sifat bagi alam Ha, alam itu berubah lepas tu ha, kita umum jih. ha tu kata kubra lepas tu kita perumumji umumana wa kullu mutaghayyirin tak kira Allah taala lah tiap-tiap yang berubah itu hadisun yang baru ha ha tu borang dah lah. kita hukum kata alam ini yang berubah lepas tu kita borong mari peluah tiap-tiap yang berubah itu baru ha. Ah ha, tiak-tiak yang berubah itu baru sabik tu tak leh tak, tak leh orang tanya tapi dah tak tahu tak polah tapi kalau orang harapan dah gigak tanyam belah tu tak boleh nak musak ke panggil nak meragu orang Tuhan bergerak ke dia Ah ha, kalau dia tanya gitu Ah ha, apa kalau budak tak polah tanya murid tak reti lagi kalau orang besar ada tua dah dak tanyam Tuhan tu bergerak ke dia yak nama marah ditanyo tu lagi ah ha, ha, tu dia kan gerak dia dia ni sifat mekluk cipak baru datang tanya tu hal bergerak dia kalau kata bergerak baru kalau kata diam pun baru pak kena kateng kan? tak buat tak dia ha bila tak buat tak dia demo kata tak boleh jadi tak buat tak dia ha berhipung dua poin kata tenafi kedua mustahil ha ni tepat peri kaedah ni lalu tu kita ingat ini duk kekecik alam Allah taala khaliqul alam Allah taala rabbil alami ha tengok nampak tak kena wit kita fikir dia makhluk ni Adapu Allah taala Tuhan yang menjadikan semua alam. Ha oh, ni hidup ke alam. Kalau itu alam yang berubah. Ha kalau itu sifat berubah ni sifat alam. Sabit tak kata diwak ke tu, alam turun naik jadi kelirulah. Ha keliru di kecek pair Karena itu dia panggil berubah, berubah. Ha itu dia bermakna kata turun naik tu maknanya bergerak. Diam ha. Ha. Itu tu yang kata berubah Berubah ni sifat apa? Sifat alam Allah Ta'ala alam ke? Allah Ta'ala Rabbil Alamin Dia berhati ada tak ada negara lain Alhamdulillah Rabbil Alamin Apa Allah? Siapakah Allah? Rabb tuan Yang menjadikan semua alam Yang menciptakan semua alam Kali tu berubah-berubah tu sifat bagi alam Sebegitu kata Alam mutaghirun Alam itu yang berubah Allah Allah Rabbil Alamin Allah Tuhan yang ke alam Kalau Allah itu berubah juga Mana alam lah Haa, Pak tu kata Duk kerja ni tak ada sakup pak dengan Tuhan Ni hak makhluk Alam yang berubah tu panggil mukaddimah surah Pak tu borongnya Tiap-tiap yang ia berubah ialah ia bahru Haa, tu borongnya Alam yang berubah tiap-tiap yang berubah itu baru bila susun tubik mari dua perkara tu kita maklum mana alam berubah ha itu satu amru um maklum susun yang kedua setiap ia berubah baru ha dua perkara yang, itu maklum juga dia panggil dua perkara yang maklum kita susun dua perkara maklum tujuan nak pergi ke mana li yatawassala bitartibiha supaya dibuat sampai dengan tertib kedua itu nak sampai je ke mana ila ilmi majhulin kepada tahu bareh majhul ha maka bila kita susun kata al-alamu mutaghayyirun satu perkara yang maklum alam ya buboh wa kullu mutaghayyirin hadithun Setiap yang berubah ialah baru ha maklum juga patu tertib tu nak pergi ke mana fa innahu maka bahwasanya hadz tartib fi al-alamu hingat okay, ke tu mufsilun boleh baca Musilun boleh baca. Ha, ya, ya guna kedua, Ba'if'al apa pun guna, baca pun guna. Musilun lill ilmi. Tarte itu tu, tu menyampaikan lill ilmi kepada mengetahui bihudusil alamin. Ada ha, pak kita tahu kata alam tu baru. Ha, Sabak ada juga agak berbeza kata alam kodai. Kena ke tak orang pergi alam qadim Kita boleh terima ke tak orang kata alam qadim Kita boleh pergi ke tu turut dia kata alam qadim Seperti orang falsafah dia kata alam qadim Bila alam qadim Lazim daripadanya tak ada Tuhan yang menjadi Itu ha, kupuk pak kita nak susun mari Kena ke tak orang pergi alam qadim Kita susung Alam yang berubah Pak kita nak kata alam yang berubah Kita tak berhati tengok diri alam Tengok kita ni Kali gerak. Kali dia. Haa. Pas borang lagi. Tengok pokok kayu. Pas tu juga. Tengok suatu. Gapur besi. Tak besi. Tak ada kira. Tak lepas pada gerak dia. Gerak dia. Batu. Pas tu juga. Tak lepas pada gerak dia. Sekalipun kita tak biasa tengok dia bergerak pun. Kita boleh bergerak dia. Dia panggil dalam keadaan diam. Dia tu terima bergerak. Tengok batu dia. Tapi cuba kita ambil pegang. Ambil golat. Bergolat tu. tu. Haa. Dia kata dia. Mari dah. Geraklah. Ha dia pokok kayu tu dia cuba kita pergi kocok tengok dia berkocaklah hati kata panggil tak sunyi pada tu ha I love walaupun dok gerak sama terima dia nak tahu dia cebok tengok boleh timba nak letak darah ha, air I love dok grum-grum bergerak 24 jam tak ada berhenti-henti cuba bagi cebok dia cebak pang boleh timba nak letak dia atas batang di darah ni ada nilai timbo ha ...hak bergerak tadi dia sungguh tak weh. -te. Itu kata berubah. anak tahu je cuba selalu dah. Habis ha, tak boleh dok kaji dok kaji cuba gitu. Dia buka kira-kira kira cuba. Cuba oh, kena dengan dia duk fikir. tu dia. Jadi menunjukkan bahawa kenalah hak kata alam berubah. Berubah sungguh. I love walaupun bergerak. Berubah daripada gerak kepada diam. Batu yang diam, diam dik kata orang kata. Nah, aa, sekalipun bila kita bagi kita lepar kita golak je, bergolak duduk. Ha bergerak aja dah. Jadi bermakna tak sunyi pada kata alam yang berubah. Pas borang jelah. Langi yang pun terimo bergerak. Ha, kemudian kita borang kata tiak-tiak ia berubah ialah baru. Di sini tubet natijah kata alam baru. Ha bila susun belah tu tubet natijah kata alam baru. Tak ada alam qadim. Nyatalah orang kata alam qadim tak tu. Ah sebab alam ia bubah, tiak-tiak ia bubah tu baru. Tu baik natijahnya al-alamu hadith. Ha bab dia kata fa maka bahawasanya hadzat tertib ni musilul lil ilmi boleh menyampaikan ia akan tahu bihuduthil alamin. Boleh tahu akan baharu alam, baharu al-majhuli qabla zalika tartibi. Ha nak sifat mana ni? Ah sifat betul al-ilmi bukan sifat pada hudusil alam ilmi majhuli ah lil ilmi supaya menyamai kepada tahu tahu bi hudusil alamita Tahu akan baharu ala balla ta'diyah ma'u ilmi tahu akan baharu alam baharu alam itulah al-majhuli sifat da ma hudusi bukan sifat da alamin Ah ha, boleh tahu kata baharu alam. Baharu alam itulah ha yang majhurnya. Qabla zalika tartibi sebelum pada kita susung begitu, dia tak tahu lagi laginya alam baharu kesedia. Ha, alam baharu kesedia. Ha, ah kita nak tahu kata alam ni baharu kesedia susung lagi saat ni. Alam yang berubah, tiak yang berubah baru. Natijanya alam ini baru. Oh ha, kalau itu tetap bahawa alam ni baru. Bila alam baru harususun kisah lagi boleh. Wa kullu hadisin la buddalahu min muhdisin. Dan setiap yang baru mesti ada yang membaharunya yang menjadinya. Tu natijahnya alam ini tak lepas daripada yang jadi Hayam jadi itulah Tuhan, itulah qani, itulah bagi Rabb. Ha, namanya Allah. Ah hak tu kita orang mukmin. Hmm. Be. Maka panggil pola lagu Tu Itu panggil nazar urfi sekejap, sekejap kita susun kita panggil aa, Yang paling kata nazar urfi Ada pola nazar Mana tengok dengan mata kepala Itu lorak Nazar dengan mana tengok dengan mata hati Itu panggil nazar pada lorak Ada pun nazar dengan mana Aturkan dua perkataan yang makhluk Untuk nak retikan Suatu perkara yang kejahit Suatu perkara yang jahil, Itu panggil nazar urfi Habis apa ha, ya sikit sini Wa katarti bil jinsi Ma'al fosli Ni yang nak kira ke dalam istilah mantik sikit ni ha, Nah ha, sebab tu lah Bagi orang yang mengaji ilmu khan Itulah bahajak Kita mengaji mantik Haa Bahajak pada kita mengaji nahum ha, Mengaji surah Sabit ia panggil nahum Surah Bayabadak Bagi orang yang ingin balarah Muma'ani Haa tu dia panggil alat Bagi ilmu syarah Ah itu tidak kita nak ilmu syarak nak fiqh ilmu fiqh ilmu usuluddin ilmu tasawuf hak tu hak fiqh itu panggil ilmu syarak dia panggil ilmu syarak tiga-tiga ilmu itu tempat ambil dia dari mana dia panggil mustanad tempat ambil ilmunya di mana quran wal hadis ha dia panggil ilmu syarak jadi limolah nah ilmu ilmu usuluddin ah ha, pegangan kita hubungkan dengan Allah Taala bersyukur dengan rasul-rasul dan bersyukur dengan akhirat ha, Itu tu usuluddin pastu ilmu fikah itu nak tahu une-une Allah itu haram tengok tu hara tengok ni halal ah ha, jamah tu haram jamah ni halal berjalan situ hara jalan sini ah ha, ni une-une nak tahu fikah Lepas ada hak baik-baik sabik dengan unai-unai banting Batih-hati kita telitah lagu ni gapa Kosak lagu ni gapa Mau lagu ni bergapa Harih lah Harih lah apa tu Ha tu panggil tasawuf Ha tu panggil ilmu syaraq Hak wajib atas kita kena tahu Ha maka Ha semua tiga ilmu tu ti ia ambil mari dari mana Bukan mari daripada fikiran manusia Mari daripada Quran hadis Ha mari daripada qira'ah hadis itu dia panggil tempat amilan ilmu syarah maka ilmu syarahnya tiga ha tu dia tiga tempat ambilnya qira'ah hadis itu asal bagi ilmu Dia panggil tu dia lima tu campin kita kena belajar dia kemudian tak kala tu untuk nak erti itu mana alaq dia tak ada alaq tak boleh nak buat gereja ha alaq tu dia panggil Nah wajib wajib wasilah. Sebab tu wajib kita belajar nahwu, wajib belajar sorah tu. Ha hmm, tu dia. Be tahu tangga-tangga. Padahal ku aku reti cara tangga tak apa dah. Ha hmm, bau kita tu menuju dalam ilmu, menuju dalam belajar dia kena tangga. Ya kalau tidaklah kah tangga, silak tangga itulah jadi ilmu tak berguna. Ha yang panggil ilmu tak beri manfaat atau perian kata lain tak barakah apa semua sekali abi ha, ah ba'da misay yak dua ha, wa bil jinsi ah setakat tu dulu wallahu alam